від урожаю картоплі, як це було в 90-ті, все одно на травневі вся Україна схиляється до землі і кланяється їй у якомусь містично-ритуальному шалі. Уляна з калькулятором у руках неодноразово доводила мамі, що не варто наживати собі радикуліт заради того, що в сезон на базарі буде коштувати копійки. Але у відповідь чула. А що люди скажуть, що у мене город не засаджений, що я ледащо? Тому, врешті-решт, вона зрозуміла, що це незбориме, що земля вимагає, аби їй вклонялися, аби її шанували, обробляли. І ні до чого тут ціни, економіка та калькулятор. Так було завжди і крапка. Втім, життя не стоїть на місці, і Верховна Рада, дбаючи про свій народ, встановила, що святкові дні – які припадають на суботу-неділю вимагають продовження бенкету і автоматично пересування вихідних ще на день два. В результаті травневі свята перетворилися на такі собі рідзвяні канікули серед весни. Проблемою було лише те, що від 1 травня до перемоги цілий тиждень, і хоч не хоч, а у суцільний відпочинок втручається кілька робочих днів. Однак тут на допомогу завжди приходив уряд який переносить ці робочі дні на якісь наступні суботи, щоб не псувати людям відпочинок. Ну, коли ще й Великдень припадав на початок травня, тут взагалі півмісяця ставало суцільною відпусткою. Саме так трапилося цього року, тому з осудом, дивлячись на улянин животик, що вже досить помітно випинався під сукнею, шеф зітхнув і дозволив їй у невеличку перерву між святами працювати вдома. А насправді валятися на канапі, до чого останнім часом вона була схильна. Вагітність сильно змінила плин життя. На роботі тепер їй фактично не доручали нових справ. А який сенс, якщо все одно до кінця не доведе? Уляна потроху перетворювалась на захребетницю, яку не можуть скинути з плечей через повагу до минулих заслуг. Степан нарешті вийшов такий, на роботу у Службу безпеки Невеликого банку, де, як з'ясувалося, працював його колишній армійський товариш. Графік його роботи не залежав від свят, тому травневу відпустку вони проводили у Києві, спустілому та повільному. Такий Київ нагадував у ляні 90-ті – університетські часи, коли на перехрестях стояли регулювальниці, а люди пересувалися вулицями Неспіхом, вітаючись зі знайомими та зупиняючись погомоніти, зовсім як у провінційному очакові. Уляна багато гуляла, здійснила з настунею ритуальні відвідини зоопарку, який останнім часом зажив слави завдяки гучним смертям тварин – слон, крокодил, біла верблюдиця, олень, страус, лама, павич – Загинули тут одне за одним, не би не витримали нової української влади. Потім з'їздила на жіноче родео, так Степан називав ходіння крамницями. А треба було купити на літо сукенок та й собі придивитися якісь штани для пуза, бо в старій воно вже не вміщалося. Доводилося застібати їх попід самим низом, як роблять дядьки з пивняками. Знайшовся час і на відпочинок, і на те, щоб ретельно зібратися у дорогу, адже двотижневі канікули закінчувалися гробками, святими днями для кожного українця, чиї предки лежать у рідній землі, а наша земля хіба не наполовину складається з кісток та праху предків. Уважно вибрала віночок для бабусі, лампадку, пофарбувала крашанок. Окремо вклала до валізи пакетики із землею, прозорий з сірою італійською з могили Стефано Шагути та темний, шитий з тканини, що його привіз Степан з могили батька. Бабуся, мабуть, була б утішена тим, що врешті лежатиме під однією землею зі своїм чоловіком. Хоча насправді невідомо було, хто зі знайдений Шагут був ним насправді. А може взагалі жоден? Може, ним був той, що його Фотографію Вікінг знайшов останньою. Теку з фотографіями та копіями документів Уляна уклала окремо, щоб не зім'ялася серед інших речей. Хто знає, може, мама таки вгледіла якісь рідні риси. Може, впізнає нарешті, бо жіноча інтуїція часом робить дива. А вони виїхали в суботу і прилаштувалися до потоку машин із віночками попід заднім склом. Це кияни нового призиву їхали вшановувати тих, хто народив їх або їхніх батьків на, на Дніпрянщині, у Таврії, Бесарабії чи Криму. Обіч доріг стояли машини, очікуючи на свої екіпажі, що відійшли до найближчої лісосмуги. А деякі водії лінувалися далеко ходити та прилаштовувалися просто на узбіччі, відвернувшись від дороги та характерно тримаючи руки внизу. «А чим тобі не Бельгія?» – запитала Уляна, вказуючи на таких в смислі, не зрозумів Степан, в смислі їхнього знаменитого хлопчика, який фонтан. А Степан посміхнувся. У нас таких фонтанів на кожному кілометрі, люди просто як свинячий хвіст. Катька їх називає пісяючий Мачу. А чого й ще хотіли, коли президентом гопник. Мамо, а що таке Мачу? запитала заднього сидіння стуні. Ой, до речі, прочитала тут анекдот про Мачу. Янукович дивиться на себе в дзеркало Я чмо, я справжній чмо. А помічник йому, Вікторе Федоровичу, скільки разів можна повторювати не чмо, а Мачу. Вона сама весело засміялася, бо віднедавна легко міняла настрій від сумного до веселого і навпаки. Ма, ну скажи, наполюгала мала. «Мачо – це справжній чоловік, самець! А чмо? А чмо – це наш президент!» «Ні, ну справді! Справді, справді!» – от і Степан підтвердить. Степан кивнув, не відриваючись від дороги. «А як же його брали президентом?» – Настуня була допитливою дівчинкою. «Проблема навіть не в тому, як його обрали, а як зняти, вже серйозно і навіть сумно зітхнула Уляна. Бо, здається, це чмо у нас надовго!» А як його зняли, не вгавала мала. Та побоюся, що ніяк. За ним Росія, вони нас так просто не відпустять. Уляні згадався позавчорашній парад на хрещатику у найгірших радянських традиціях, перевдягнуті у червоноармійців солдати, танки Т-34, червоні прапори і у всіх новинах депутати, мери та міністри з георгівськими стрічками на грудях. Фальшиві ветерани брязкотіли медалями, нагадуючи дзвіночки кіз, що паслися на галявині закинутого Очаківського госпіталю. На довгих столах стояли пластикові тарілки з кашею та хлібом, викликаючи спогади про районну школу-інтернат та два відра помиїв, що їх регулярно вивозила велосипедом кухар тьотя Надя для свого кабанчика. Від подібних асоціацій Уляну занудило, і вона похопцем ковтнула негазованої води, яку віднедавна завжди тримала при собі в сумочці. Невже усе це повертається? Перемога, після якої переможці їздять на заробітки до переможених. Перемога, після якої країна-переможець гниє і розвалюється, а переможена навпаки цвіте і повертає собі втрачене. Перемога, в результаті якої переможений стає світовим лідером, а переможець закриває дірки на піджаку орденськими стрічками і порожню душу заливає ритуальними фронтовими стаграмами. грамами. А віднедавна перемога як покарання, бо завиявлені сумніви щодо неї хочуть запровадити кримінальну відповідальність. Проте вагітним жінкам не можна хвилюватися і думати про політику. Це погано відбувається на здоров'ї малюка. Здається, останню фразу Уляна сказала вголос, тому що Степан знову кивнув. Правильно. Що правильно? Правильно, що ти не повинна думати про політику. А чому? Знову вчепилась із заднього сидіння мала. Тому що це сумно. Тому що мама буде переживати, а значить братик у неї в животі теж буде... «Переживати, а йому це шкідливо», – пояснив Степан. «А вже ж», – погодилася Уляна, – «а жити у такій країні йому не шкідливо». І спіймавши докірливий погляд за керма, одразу виправилася. «Ну, гаразд, більше не буду. Все, все, все». Вона взялася гристи яблуко, бо прочитала, що вагітним це корисно, бо й вітаміни дає і стримує від того, щоб весь час щось жерти і без того вже на боках складки з'явилися. Вони їхали без поспіху, зупинялися на заправках попити чаю, бо кава шкідлива для вагітних, та скористатися перевагами чистих туалетів, а не наслідувати приклад пісяючих мачу. Пообідали там таки на заправці, а не на капоті, як це роблять подорожні попід Києвом. Обступаючи машину з усіх боків, Вихоплюючи пальцями їжу з розгорнутих пакетів, розливаючи горілочку та відхиляючись в бік, щоб не забризкати розсолом з огірків, а після цього просто при дорозі перевдягаючи штани та натягуючи піджаки, адже приїхали до столиці у справах і хочуть справити добре враження на киян. Мабуть, колись їхні предки, що везли крам на ярмарок, так само розпрягали перед містом коней, снідали та перевдягали сорочки, мов охайного господаря і купують охочіше. Уляна останнім часом помітила в собі схильність до споглядання та розмірковування, те, на що досі категорично бракувало часу, а може не часу, а мозкової енергії. Бо в адвоката не один десяток справ, і тому доводиться тримати в голові скирти абсолютно непотрібної інформації, чужих проблем, документів, дат, людей, обіцянок та фактів. Де вже тут споглядати? Зараз же, поступово вивільняючи голову від роботи, вона виявила десь глибоко у собі любов до філософії, і не в тому сенсі, в якому її вивчають на другому курсі а до філософії як способу розібратися у житті. Вона часто думала про діда, якого ніколи не бачила, який зник десь на війні і раптом матеріалізувався у її житті в образі Степана Шагути. Ким він був насправді? Як йому, синові офіцера УНР, було воювати за родину, за Сталіна? І чи мав він вибір? А інші Степани? Чи могли обирати? Бо коли приходить війна, вона розставляє усіх так, як їй потрібно. Для чого? Ну, звісно, щоб убити. Бо війна приходить, щоб убивати. І коли людина опинається на війні, то воює вже за своє життя, а не за Сталіна і не за Гітлера, а воює з війною, щоб не бути вбитою рукою іншого такого самого неборака з випадковими нашивками на формі, адже він теж не має вибору. І теж воює з війною, убиваючи інших, щоб вони не вбили його. І від цих міркувань Уляна раптом приходила до парадоксальних висновків, що вибір треба робити ще до того, як приходить війна. Бо вона приходить без запрошення, без попередження, завжди зненацька. Отже, якщо відкинути усі пацифістські абстракції, які так полюбляють жінки, до війни треба готуватися «Зазделегідь!» «Це у тебе надлишок чоловічих гормонів», – в голову б'є, – сміялася Катька, вислуховуючи такі побудови. «Ти носиш сина, і тому виробляєш тестостерон. У когось від цього починають рости вуса. У тебе деформується мозок. Жінки не можуть готуватися до війни. Війна – це зло. І потім. Війна давно закінчилася. Ні, а все таки, – наполягала Уляна. От, скажімо, мій дід, якби він готувався до війни, його б не арештували комуністи, бо він би пішов у ліс. І що, не воював би? Воював би, але не за Сталіна. А то, що виходить, що він воював за тих, від кого потім його дружина, моя бабуся, тікала? Катька знов сміялася. Не мороч собі голову. Ти вагітна, ти не повинна думати про війну і про політику. Ти не повинна хвилюватися. Точно. Це ж Катька, а не лікар їй казала. Не повинна хвилюватися і думати про політику. А Втім, у всіх книжках про це пишуть, наче вагітна жінка перестає бути людиною і перетворюється на живий інкубатор. Неправильно так. Неправильно, але це реальність. Коли їсиш, думаєш не про себе, а про те, що йому буде корисно. Кому? Тому що в пузі сидить як називала Настонія свого братика. Той, що в пузі сидить, вона вже дивилася у театрі лісову пісню і, судячи зі всього, отримала яскраві враження. Степан до того, що в пузі сидить, ставився обережно, навіть з острахом, бо це була його перша дитина, а років за спиною назбиралося вже. Втім, Уляна не хотіла про це думати. Яка різниця, скільки йому років? Яка різниця, що там було раніше? Чому… Не склалося? У кожного своє минуле, а віднедавна їй цікавить лише майбутнє.